În magazinele Metro se face pe baza reciimații de client. Unghii deteriorate, sensibilitate la agenți externi, unghii despicate. Serul concentrat femino Unghii, îmbogățit cu cinci naturale, hidratează intensiv, regenerează unghiile și cuticulele și întărește structura unghiei. Feminohell Unghii, femino Unghi. sănătatea înseamnă frumusețe. Vine toamna și odată cu ea și cea mai nouă colecție de la Bompri. Intră pe pungro și vezi ultima colecție. Ai livrarea gratuită direct la tine acasă pentru toate comenziile de peste 99 de lei. Pompri, bon it's me! Nu rata ultima șansă în programul Rabla 2019 Vino în orice showroom Renault între 2 și 14 septembrie Să descoperi ce super oferte am pregătit prin programul Rabla Înscrie-te în campanie, comandă mașina pe care ți-o dorești și o poți câștiga Detalii și regulamentul campaniei disponibile gratuit pe promoții.reno.ro și în rețeaua de agenți Renault E bine să fii pretențios când vine vorba de propriul confort. La Emag ai până la 60% reducere la saltelele de CRING pentru odihnă și relaxare în fiecare zi. Comanda cum saltă A CRING 14 plus 2 memorii super ortopedică, 160 ori 200 cm cu înălțimea de 18 cm la numai 439 lei. Emag, găsești mai mult decât crezi! Ascultați Europa FM a fost ora 18 Jurnal de seară Europa FM, prezentat de Manuela Nicolescu și Filip Stan David. Bună seara! Bine v-am găsit! Noua Comisie Europeană, România a obținut portofoliul transporturilor, dar va fi acceptată Rovana Plum pentru acest post. Încordare în Senat a fost nevoie de două runde de vot pentru desemnarea succesorului lui Popescu tăriceanu Dosarul de sclavie din Maramureș, una dintre persoanele reținute a fost pusă în libertate și procurorul din Caracal, care a așteptat până la ora 6 dimineața pentru a intra în casa lui Gheorghe Dincă, a fost pus sub acuzare. Detalii în câteva momente, deocamdată însă datele meteo. La noapte, temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în nordul litoralului. Izolat vor fi condiții de ceață. În București, 14-15 grade, iar la periferie, temperatura va coboră chiar spre 12 grade cel.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 România va primi portofoliul transporturilor în următoarea Comisie Europeană. Rovana Plumb a fost nominalizată pentru acest post la propunerea României. Are detalii Sonia Teodoriu. Președinta aleasă, Ursula von der Leyen, și-a prezentat echipa și noua structură a următoarei Comisii Europene. Aceasta este echipa care va trebui să câștige încrederea confidence. Parlamentului. Comisarul european din partea României a primit portofoliul transporturilor, care ar reveni Rovanei Plumb. Ursula von der Leyen a explicat că a vrut ca structura Comisiei europene să fie echilibrată în ceea ce privește genul, dar și în ceea ce privește funcții date pentru demnitari din vest și est. I want this college Vreau ca această comisie să balance, fie echilibrată balance, din punct de vedere al geografic. genului, dar și din punct de vedere geografic. Rovana Plumb este în prezent vicepreședinte al grupului socialiștilor și Democraților din Parlamentul European. Ea urmează să susțină între 30 septembrie și 8 octombrie interviuri în comisiile de specialitate ale legislativului european. Întreaga structură a comisiei va trece printr-un vot în Parlamentul European înainte de a-și începe activitatea la 1 noiembrie. Urmează odierea comisarilor propuși în Parlamentul European, noua comisie ar urma să-și înceapă activitatea la 1 noiembrie, relatează Iulia Verbancu. Noul executiv comunitar va avea opt vicepreședinți, inclusiv în altul reprezentant al Uniunii pentru afaceri Externe și Politică de Securitate, unde comisar este propus reprezentantul Spaniei Jose Borel. Vicepreședinții sunt responsabili de prioritățile majore și apar direcții precum Pactul Ecologic European, de care ar urma să se ocupe olandezul Frans Timmermans, care va gestiona și politicile climatice. Un alt vicepreședinte, doamna Margait Vestien din Danemarca, se va ocupa de digitalizarea Europei. Va exista un vicepreședinte pentru economie în serviciul cetățenilor, unde e propus reprezentantul Letoniei Valdis Dombrovskis, un vicepreședinte pentru protejarea modului nostru de viață european, grecul Margaritis Chinas, unul pentru relații interinstituționale și previziuni, slovacul Maros Šefcović, un vicepreședinte pentru un nou elan pentru democrație, croata Dubravka-Suitka, și unul pentru valori și transparență, Vera Iurova, din Cehia. În cei privește pe ceilalți comisari, după cum spuneam, Rovana Plum se regăsește în dreptul portofoliului transporturi. Între portofoliile importante, Franța-Preia, piața internă, Suedia, afacerile interne, Belgia-Justiția, Austria, portofoliul de buget și administrație, Irlanda-Comerțul, Italia-Economia, iar Polonia-Agricultura. Portofelul transporturilor este unul important, dar ierovana Rovana Plum calificată pentru el? Potrivit analistului politic Dan Dungaciu, Ursula von der Leyen a ținut cont mai degrabă de criterii politice. Avem de a face cu un algoritm atât de complicat încât ajung să pui la transporturi, un reprezentant al unui stat care, dacă a stat prost, fundamental prost la ceva, ea tocmai infrastructura și transportul. Este evident că s-a sacrificat aici conținutul în numele unor criterii de gen și de familie europene și de reprezentări, și arsenală pe care îl constatăm, este că acest mod de afaceri politică este cel puțin riscant. Întrebarea fundamentală este următoarea. Dacă s-a făcut așa pe cazul României, ce garanții că nu am avut sacrificări de competență și pe alte posturi. O altă candidatură cu probleme e cea a Ungariei. Comisarul propus pentru vecinătate și lărgirea Uniunii este fost ministru al justiției, iar el a luat mai multe măsuri considerate a fi subminat statul de drept în Ungaria numirea din partea Ungariei este într-un fel și o sfidare a domnului Orban care sigur că râde pe submustață numind ca și comisar un fost ministru de justiție care se lupta la părinte cu domnul Timarman. Domnul Timarman s-a semnalat asta și se pare că n-a avut câștig de cauză. Toată construcția asta a Comisiei Europene este structural extrem de complicată pentru că nu poți să muți un singur pion. Trebuie să muți mai mulți. Și atunci asigur că numele unui consens politic, probabil că doamna șef de comisie a preferat să joace prin tăcere sacrifici, o pion care nu e cea mai naturală, pentru ca să ți întregul. Președinta aleasa a Comisiei Europene Ursula von der Leyen nu are legitimitate politică largă, este de părere Dan Dungaciu. Acesta ar fi motivul pentru care ea nu poate lua decizii tranșante. Culoarea asta foarte pestriță a Parlamentului European a generat această comisie. Trebuie, în păcat, extrem de multe interese. Legitimitatea slabă pe care o are actualul șef de comisie, probabil că nici nu o îndreptăsește să vină cu soluții dure și foarte radicale sau să bată cu pumnul în masă. Avem în acest moment, poate, cel mai bun lucru pe care îl putem avea, dată fiind realitatea politică, electorală, națională a Europei de-asta. Și o știre de ultim moment, Teodor Meleșcanu este noul președinte al Senatului după două runde de vot în Camera Superioară pentru desemnarea succesorului lui Călin Popescu Tăriceanu. Acesta a demisionat la scurt timp după retragerea alde de la guvernare. Fostul ministru de externe Teodor Meleșcanu ar fi fost votat de 73 de senatori în vreme ce contracandidata sa de la PNL, Alina Gorghiu, a obținut 59 de voturi. Acest rezultat însă nu a fost încă oficializat. Vă reamintim, a a fost organizată o a doua rundă de vot pentru că în primul turn niciun candidat nu a reușit să adune jumătate plus unul din numărul voturilor date de senatorii prezenți. Votul a fost secret cu buletine. Dezbaterile dinaintea votului au fost tensionate, mai ales că a fost pentru prima dată când pentru funcția de șef al senatului au fost propuși doi candidați din același partid. Dacă dumneavoastră persistați în a-l propune pe domnul Meleșcanu, atunci vă rog să considerați că domnul Meleșcanu nu face parte din grupul ALDE. Doamna senator Sfânteevă. Întrebarea simplă este următoarea. Poate un grup parlamentar să propună candidat pentru funcția de președinte al Senatului, un membru, coleg senator al altui grup parlamentar? Noi susținem în opoziție că nu și hotărârea de vot pentru astfel de candidatură ar fi necondițională. Domnul senator Titus Corrățean, acolo unde legea nu distinge, nu distingem și noi. Nu am cunoștință ca domnul senator Meleșcanu să fie propus de grupul ALDE, astfel încât grupul ALDE să facă două propuneri. Domnul Gotiu, vă rog. Până la un punct e distractiv. Domnule Călin Popescu-Tăricianu, aveți posibilitatea să-l excludeți din grupe domnul Meleșcanu. Ori nu erați în sală, ori Chiar am spus acest lucru, că domnul Meleșcanu nu poate fi candidat la funcția de președinte al Senatului, decât cu condiția să nu fie membru al ALDE. Dacă domnii de la PSD vor să-l considere candidat independent sau membru PSD cu drepturi de pline, pot să o facă, dar nu e problema noastră. Trecem la vot. haideți Procedură. Ce procedură? Suntem la vot deja. Aveți decența să ascultați măcar candidații și prezentarea lor în fața dumneavoastră. Cum să pui un șef la Senat care a nenorocit un guvern prin incapacitatea de a gestiona corect votul din diaspora de două ori, nu o dată? Cum vreți să ajungeți? Doamna senator, în vă mulțumesc frumos, au trecut cele două minute, vă rog să vă duceți în bancă. Președintele Senatului este al doilea om în stat după președintele țării. El convoacă sesiunile Senatului și conduce ședințele de plen. Șeful Senatului ține locul președintelui țării dacă acesta este suspendat sau se află în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile. Un atribut important al președintelui Senatului poate sisiza Curtea Constituțională cu privire la constituționalitatea unor tratate, regulamente sau posibile conflicte juridice de natură constituțională între autoritățile publice. Ascultați jurnalul de seară Europa FM. Una dintre persoanele arestate în cazul tinerilor germani ținuți în sclavie la Vișeu de Sus a fost pusă în libertate în baza unei decizii a Curții de Apel Cluj. Alte patru persoane implicate în dosar au depus de asemenea contestații și au cerut să fie eliberate din arestul preventiv. Acțiunile lor au fost însă respinse. Elena Blănaru. Persoana care a avut câștig de cauză în instanță va fi plasată sub control judiciar. Alte patru persoane rămân în arest preventiv în cazul dosarului Project Maramureș, în care o grupare condusă de o familie de germani e acuzată că a ținut în sclavie mai mulți tineri din Germania, pe care i-a pus să execute munci în locuințele unor localnici din Vișeu de Sus, pretextul oficial fiind cel al unui program de reeducare. Tinerii exploatați proveneau din medii dezorganizate, părinți divorțați, narcomani sau alcolici, care, din cauza unor afecțiuni grave, depresie sau dependență de droguri, au devenit instabil emoțional. Anchetatorii susțin că membrii grupului au aplicat metode barbare asupra tinerilor. Aceștia erau obligați să facă munci fizice epuizante, erau bătuți și infometați legați cu funii și înhămați la căruța alături de animale, mai rese din rechizitoriul anchetatorilor. Liderul grupării, cetățeanul german Schumann-Bert rămâne în arest preventiv. Procurorul din Caracal care a așteptat până la 6 dimineața pentru a intra în casa lui Gheorghe Dincă a fost pus sub acuzare. El este cercetat pentru abuz în serviciu. Gheorghe Dincă e principalul suspect în dosarul dispariției a două adolescente din Old și din Dolj, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. Are detalii Ioana Brustur capitan. Cristian Ovidiu Popescu a ajuns dimineața la sediul Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție alături de avocatul său și nu a făcut niciun fel de declarații. Acesta va fi pus sub acuzare pentru abuz în serviciu în dosarul privind în maniera în care au intervenit autoritățile în cazul Alexandrei Măceșanu. Aceleași surse judiciare au declarat pentru Mediafax că și Violeta Mira, soția fostului șef al Poliției Caracal, va fi pusă sub învinuire pentru aceeași infracțiune. La începutul lunii august, procurorul Cristian Ovidiu Popescu, cel care s-a ocupat de cazul Caracală și care nu ar fi permis agenților de poliție să încalce mandatul de percheziție și să descindă în casa lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6, a fost suspendat din funcție. Pusă sub subacuzarea a fost și Violeta Amira, șefa secției de poliție rurală Osica de Sus, unde este arondată comuna Dobrosloveni, în care locuiește familia Alexandrei Măceșanu. Violeta Mira, soția a fostului șef al poliției Caracal, va fi cercetată pentru abuz în serviciu, atât ea cât și soțul ei și au depus actele pentru pensionare la câteva zile de la începerea anchetei în cazul Caracal. Sindicatele din industria de apărare vor protesta timp de două zile în Piața Victoriei din București, începând de mâine de la ora 11. Sindicaliștii spun că guvernul condus de de. Cilă nu și-a respectat angajamentele asumate acum două luni după discuțiile de la guvern. Probleme sunt și la salarii, a declarat la Europa FM Constantin Bucuroiu, președintele Alianței Sindicale din Industria de Apărare să aplice modelul construcției sau modelul IT. În felul acesta, sprijinind industria de apărare, să atragă tinereți către acest sector de activitate. În momentul de față, media de vârstă, 54 de ani, industria de apărare, cei cu studii superioare nu, sunt, nu suntem atractivi pentru a veni către noi. Pe lângă salarii, sindicaliștii vor ca industria de apărare să fie considerată una strategică și de interes național. Prin interes național se pot da atribuiri directe de contracte și comenzi industriei de apărare românești, nu prin licitații internaționale, unde spune o cifră de 150 de milioane de dolari și te din licitație pe firmele românești. Ministerul Apărării Naționale să fie totuși condiționat din acel 2%. O mare parte se intre în industria românească prin aportul direct la realizarea achizițiilor Ministerului Apărării Naționale. Sport acum, Tudor Cerescu. În echipa națională de tineret începe în această seară o nouă campanie de calificare. Selecționata pregătită de Mirel Rădoi întâlnește Danemarca în deplasare în prima etapă a preliminariilor Euro 2021. Tehnicianul micilor tricolori este conștient că așteptările suporterilor sunt mari după performanța de la campionatul european de anul acesta și spune că elevii lui nu vor să-i dezamăgească pe fani. Rădoi are încredere în grupul de jucători pe care îl are acum la dispoziție și e convins că echipa va obține din nou calificarea la turneul final. Meciul cu Danemar... Marca se joacă la Olborg de la ora 19.30. Din grupa României mai fac parte Ucraina, Finlanda, Irlanda de Nord și Malta. Amintim, echipa națională sub 21 de ani s-a calificat neînvinsă la precedenta ediție a campionatului european, unde a trecut de o grupă cu Franța, Anglia și Croația, fiind învinsă apoi de Germania în semifinală. Simona Halep va avea adversare de calibru la următoarea competiție la care va participa sezonul acesta, turneul Premier 5 de la Wuhan. Sărina Williams este singura jucătoare din top tenul WTA care nu va merge în China. Nu vor lipsi în schimb Ashley Barty, Carolina Plișcova, Naomi Osaka sau Bianca Andreescu, iar Maria Sharapova și Venus Williams au primit și ele invitații din partea organizatorilor. Turneul de la Wuhan este programat între 22 și 28 septembrie. Rămânem la tenis, Mihaela Buzărnescu și Patricia Țic au trecut de runda inaugurală a turneului WTA de la Hiroshima. Buzărnescu a învins-o cu un dublu 6-1 pe jucătoarea bulgară Victoria Tomova. Venită din calificări, Țic s-a impus de asemenea în două seturi în fața japonezei Ayano Shimizu, scor 6-4-6-2. Sorana Cârstea a fost în schimb eliminată încă din primul tur la Hiroshima, învinsă în decisiv de Sara Sorribes tormo Vă reamintesc la final știrea momentului Teodor Meleșcanu este noul președinte al Senatului după două runde de vot în Camera Superioară pentru desemnarea succesorului lui Călin Popescu tăriceanu acesta a demisionat la scurt timp după retragerea alde de la guvernare Călin Popescu Tăricianu însă a anunțat cu puțin timp în urmă că formațiunea sa se va plânge curții constituționale de mersul de astăzi al majorității nu ar fi respectat legea fundamentală Domnul Tăriceanu a contestat această numire deoarece e de și a fost propus de PSD, Teodor Meleșcanu este încă senator al de, iar fa partidul a avut o altă propunere pentru postul de președinte al Senatului pe Ion Popa. Punem punct aici jurnalului, începe acum Clubul de Seară, cu Toader Păun. Mulțumim foarte mult pentru informații, cel mai mare club din România, oficial deschis. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Shaggy with a combination It with your mix <laughs> oh yeah. Flip this one on your musical disc yeah. wow. What about the long run Now, Looking back shawty All who always I mentioned Say me not giving her much attention yeah. He was there through my incarceration I wanna show the nation My appreciation Girl you're my angel You're my darling angel uh. Closer than my peeps You are to me Baby Shorty you're my angel You're my darling My friend when I'm in need lady. You're a queen and that's you should be treated uh. So you never get the loving that you needed Put yeah. a left but I call and you heed it Begged and I pleaded, Mission completed And uh. I said that I had like this the program Not the type to miss around with your emotion yeah. But the feeling that I have for you is so strong Been together so long and this could never be wrong Girl you're mine You're my darling angel uh, Closer than my peeps you are to me Baby tell up, tell up. Shorty you're my angel You're my darling angel Girl you're my friend when I'm in need Baby it's out of my behavior Say I'm me see about You must be sent from up above And you appear to me so tender Say girl I surrender Thanks for giving me your love Girl, it's white right and my behavior well, yeah, You are my savior You must be set from up above And you appear to me so tender Well, girl, I surrender So thanks for giving me your love All of this one big party when you're still young And who's gonna have your back when it's all done? It's all good when you lift for your pure fun Can't be a fool, son What about the long run? But shawty always a mention See me not giving her much attention Now, She was there through my incarceration I wanna show the nation my appreciation Girl you're my angel You're my darling uh, angel uh, Closer than my peeps you are to me